قال الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا فلم دري متى يكون الله سبحانه رضويم ديتن اجيقمين مع ديتن e pendimit Me ditën kur njëri ju do ka fëshoj duar të ti, nga pendimi i madhë, me ditën e tmerit, të mërrit, të cime ka qytur Allah i madhuruar El Fezaul Akbar, të mërri me i madhë, të mërri me i madhë. Kemi të reguar në hydhve dhe kaluara gjendjet e njerëzve në të ditë madhështore, Gjendje e mos besimtarve, edhe gjendje e gjuna psharve, edhe të do të tregojmë të, të dështore. Gjendje e mos besimtarve, edhe gjendje e gjuna psharve, edhe të do të tregojmë se tile do jetë gjendje e besimtarve të mire i nëtë ditë, a do të avuajnë ata po jo. të ditë apo jo. Allahus rohanu e ta alën e ka tërguar në Poran. I dhe shtu e dhe profiti sallallahu alihosellem ka tërguar në khadithet e sakta që besimtarët e vërtet, besimtarët e devotëshëm, njerëzit e mirë, bëmirësit, dëshmorët, njerëzit e përkryër, ata nuk do të avuajnë të mërë nësej dite, të gjitha këtë mërë e që kemi tërguar për atë ditë nuk u për kastë në tyre, sepse ata u friksuan për e Allah në të dhina, dhe Allah i madhuruar i sigurojë ata në atë ditë. Allahu i madhura ka thëmë për ta në Kur'an, in në ledhine seba qatë lahum min në lëfusna, u la i ka anë hëmu ba'dun. Ota të cilëve u ka para prirë e mirë, dhe mëndë që Allahu a ka shkujti që dhejnë për njëzët mirë, edhe ka me përë për njërë për ta. Ata dhejnë të lërguar, dhejnë për gjëhnemit. La jesë me unë hësitë se ha, nuk e të gjërë në gjurë më dhe britë më dhe ti, po hun pime ë Edhe ata dhe jenë të përjetë shumë në të gjyre që u përshinë vetët e tyre. Dhe jenë të përjetë shumë në ta. Po unë bima është të hetër në pusëm khalidun. La e ehzunë humul fezahul eqbar. Nuk i trishtonë ata të meri madhështorë, të meri e të ditë. La e ehzunë humul fezahul eqbar. Këtë regonë që besimtarë të vërtet nuk të me rohenë, Edhe asë nuk shqetohen në asë ditë. Në ditën kur shqetohen shumit e njerëzve. Edhe këta që nuk do shqetohen janë të pakët. Sepse dhe besin ta artë të vërtetë. Ndër njerëzë janë të pakët. Dhe gjithmonë ata këshu ka në qëndë. Edhe këta e në ta që i ka qujtë të profetis sallallahu alai të të në gjithë shtuaj lëhuraba. Të huajt. Të huajt nësë njerëzve. Gjithë njerëzë e të edhin të turë më basë n sëcilit e kanë dëvet muar nga njerëzit, kësta janë të gjesh pëtojnë. Dhe këta janë të tatët tilit, kanë zbatuar rurë dhe le ta Allohus. Dhe janë nërguar nga ndërhetës në që i kanë andaluar Allohus i madhëruar. Dhe janë bindur urdhe retave dhe kshilavet të Kur'anit dhe haditëve të profetis sallallahu aleyhu sallem. Për këta ga thënë اللohus i madhëruar në Kur'anit. Ala in aulia Allah awliya, la khawfun alayhim wa la hum yahzanun Me vërtet për ulijat e Allahut nuk ka tëmrzidhi dhe nuk ka për Pas e të frikë Pasi tregon Allahu më dhuar se kush janë ulijat e tij Allahu na bë frytëre Elldina amanu wa kanu yataqun Ata të cilët besuan dhe ishin të devotshëm këta janë ulijat e Allahut Alledhina amëlu o kanë u jetë të kun, lahumul bushrafi në hajatit dunja, për ta është përgëzdimin në dunja, lahumul bushrafi në hajatit dunja o fil akhira, për ta është përgëzdimin në njëtën e kësa i bota dhe në akhiret. Latë të gdile li kalimatin lahë, nuk dërshon fjallë a Allahus. Kjo është përmëtimi Allahus në dhuruar që ka përmëtuar për njës dhe dhe voqëm. Ka përmëtuar që për ta nuk ka frik Inë në ledhine e kalu, rabbu në allahu, thumës të kamo. Inë në ledhine e kalu, rabbu në allahu, thumës të kamo. Ata të cilën të tanë, zotë jo në shë allahu, pas taj u drejtuan. Atyre uvinë me laiket dhe i përgëzojnë. I përgëzojnë dhe u thonë, mos kini frikë, dhe atë mu së më rëzisëni. Mos kini frikë për atë që po vimë për para jushë, dhe mos të më rëzisë një për të që kene në në në dy nja. Dhe, arsye jatë se Allah i madhuar, i siguron të njerëzë a hiret. Edhe këta nuk kanë frikë nga dhikur të më rronën gjithë njerëzit. Kur, nga shdojnë i mi, 999 dhe jenë do të më ruar, dhe të frikësuar, kur, do tijen të mjetë e vejgjën nga të më rrimon, kur në nëtë do nëshojnë, Fëmijet e tyre në barqet e tyre edhe dhe largohen në foshet që ju ja pëngji, kur njerëzit dhe jenë të dehur papir pia alkoholike, këta dhe jenë të qetët. Edhe arsujë e është ta ishin friksuar prej Allahun dënja. Ishin friksuar Allah prej Allahun dënja, ma të doj frike e tila i bërja ta që të largohen në haramet. Edhe i bërja ta që të vëtën urdrat. Kjo është frike e vërtajet. Ajo frikë që nuk e qon njeri unë që të vëtërë dhe urë dhe të Allahut. Edhe nuk e ndalon njeri unë nga haramë, të e nuk është frikë. Frika e vërtetës e e që ndalon njeri unë nga haramë dhe në zita të të të i punë mira. Kjo është frika e dobishme. Allah i madhua ka të në Quran, o li me në të hapë, me në ka me rabi i gjennetan. Pra të që ka frikë që ndërimi për pare dhote ti për të ka gjyë gjennete. Gjithështu ka thënë Allah e madhurë për besimtarë të vërtejës, të cilët i friksojnë Allah në, në dy njëa. Ata thënë, në dy njëa inë në khafu më rëbbi në ajo më në, në agusën kamparira, ne kemi frikë për i Zotit ton një ditë të të të mërë shme. Kemi frikë për i Zotit ton një ditë të të të mërë shme. Friksuëse, shqetsuëse për njërë të gjithë. Edhe na që ata këshënë frikë për i se ditë në dyna, edhe që Allah të istiguroj për i, dite, për i të mërët dhe shërët dhe sajt dite, Allah më të më pasë përta në Kër'an, fëvë qahumë Allah u shërra dhalik e ljomë, dhe Allah i madhuruar i ruaj të jata në shërët dhe sajt dite. Vëllë qahumë në blëtën vë sërura, dhe u dha atyre, u dha atyre shkelqimin e pëtyrës të tyre, dhe lumë të ri, vë gjëzahumë bima sabaru gjennetën vë harira, edhe u ashtë përblehu atyre për shka këtë durimit atyre me gjennete edhe në mëndafsh në mëndafsh në gjennetit i dhe që trasmetohen hadirin këtësi të sinë e trasmetohen qëtë dadim në rus se profetis sonë Allahu ka thënë ka thënë Allahu o aizdëti o gjelali o të pasha ma dhe shtin time dhe kërnarin time nuk i bashkër e robit tim dy siguri dhe dy frika Nëse ropë im nuk më ka frikë mua në dy nja, do të tëremë unë atë, kur di grumullo e ropër të mi. Edhe nëse im më ka frikë mua në dy nja, unë do të astiguroje të ditëm kur di grumullo e ropër të mi. Kjo është është ja, kushe ka frikë Allah në dy nja, e astigurojë në lovë në ahiret. Kush nuk ka frikë Allah në dy nja, atër e pretë të merje se dite me gjithë atë të që janë përshkurë në Quran dhe në had është ajo frikë e cilë është qëqëro dhe punë të mira dhe me lërgjimin e punë të qia. Dhe, profetisë sallallahu a.s. Dhe ka të reguar në hadithet të ta, e, e saka këta. Dhe ka të reguar në hadithet e saka këta gjëndjen e besimtarët dhe të vërtejtë që ka mepruar disa punë të mira na të ditë ma dështore. Dhe ka të reguar në tja në hadithin që i trasmetonë më në Bukhariu, Bukhariu dhe muslimin nga Bukhariere, radhijallahu radhi anju. Thotë, 7-1 i sërhonë Allah në në hije në ti, atë ditë që nuk ka hije përvesh hije si. I sërhonë Allah kur dhieli të dhi një milje mbikove të njerëzve, kur njerëzit të jenë të etur dhe të uritur në një ditë që është e gjatë sa 5-10.000 vjetë, kur njerëzit të imbuloj dhjerësa, dherë të gveshët, disa për të të imbuloj për të cishë, kur dhjerësa të ty e të hikë në top 7-10 pashë, e pasaj të një të një të prasë vetëm dhe mulë kokët e tyre nën hijen. Kjo është djersa dhe ky është veshqisti në ditë sallallahu alaihi dhe kanë të mërirë vetëpjell. Por ata dënen hijen e Allahut atë ditë që nuk ka hijë për veshqistë. Edhe ka përmendur profeti sallallahu alaihi wasallam shat vetëpjell. Po di parë tyre është drejtuen ti i drejtë. Prisi i, drejt. sili i drejton, njërëzit, drejtë. Ai i dhili drejton njerëzit me drejtësi dhe nuk i hyn në padrejti dhe nuk më ka marr hakun as kujt. I dyti është një djalë i ri i cili është rritur në adhurimin ndaj Allahut subhanuhu teala. I cili është rritur në adhurimin ndaj Allahut madhëruar. I treti është një person i cili ka zemrën e lidhur te i mazamit. Po po çikosh ta vlezë të njerëz që më punërisafta punë të mira, këto punë ambër shkak që Allahu i madhëruar ti ruaj ata nga të mjerat e ditës edhe janë njohur me të punë. Më dhe në dje që filani zemër në ka lidhë të gjemi, gjithë më këj jenë gjemi. Edhe një person dhe që zemër ati është lidhë me gjemi. Edhe i kator të i ose të kator jenë të ty personet të të të jenë dashur për hirë të Allah. Nga që ata e duen Allah në madhuar. Edhe për hirë të ti, për hirë të dashurit që kam për Allahun, ata e duen që dhe person që e do Allahun. Që dhe person që e është dhe person që i veko nështesh dhe për Allahun e ta e duan. E thot, dy veta e ndashur për hirtë Allahut këtë dashuri ka pashkuar edhe në, në saj të saj ata e ndar. Me këtë dashuri e ndar në një i tjetëri. Thot, këta e dy persone që e mërithojnë hi në ashtë Allahut Shumhanu wa ta'ala. I pesi, është një personit të tiri, dhe i thot një grua, dhe pozit, ose e bukur, eja të bëjmë i moralitet dhe i thot, unë kam frikë Allahun. Thot, qfarë Kam frikë Allahun. Nga që ka frikë Allahun lukë të dynja, përndhe Allah e ruën në të mërët e dite. Dhe kjullu i frike e ndaloj që a i të bjerë në të gjunafe që ra. Kjullu i frike e shë e që ndaloj që të bjerë në të gjunafe që bjerë njerëzit dhe konishti. Dhe i gjashti është i personin të ti dhe jepë së dhaka. Jepë së dhaka në ti dhe e shëhë e fshet dhe i sa nuk e di dhora e majt e qëfari për djahpa. Në më dhe një vedhë njërëzi nuk e di, o nuk e di dhe e majt e ati që është të ti nuk e di qëfari për djahpa, sepsa je ka bërë të lëgjejë për hirët a Allahu subhanu wa ta'ala. Dhe ka bërë për hirët a Allahu subhanu wa ta'ala për tharë syve, Allahu i madhuruar e ruan e ta nga të mera se dita. Inna ma nuk imu kuli vajhillahi, la nuk ridu minkum qëza awala shukura ne, ju Për fëtyrën e Allah subhanu e ta'ala. Nuk rëkojmë për ju shfalendërim dhe atë shërblim. E paset e Allah i madhuruar, inë e në khafëm e Rabbin a jomën e në abusën kam farira. Ne kemi frikë për të merit, për shërrit asaj dite, për shërrit asaj dite, për dite së gjukinë dhe për ne Allah i madhuruar. Naj që këta dhamë për rritë Allah, dhe kishin frikë atë ditë Allah i madhuruar i rrua nga shtat, të merit asaj dite. Dhe personi shtatë, e shëj personi apo kujton Allahu subhanahu wa taala në vetminë e ridhin lutës po profeti sallallahu alaihi dhe hadith tjetër thotë dy fytyra nuk i prej zjarrit ose dy sy nuk i prej zjarrit syri i parë është er syri i di personi i cili ka lutuar në vetminë nga frika e Allahut ndër syri dytësh ai sy i cili bën roje në luftë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala sa ta dy sy nuk i prej zjarrit Edhe këta janë persona të cilët i ruan Allahu madhuar nga të merrës së ditës. Gjithashtu personat që i ruan Allahu madhuar nga të merrës së ditës edhe të tjerë, dhe i futën hijen e tij, dhe i siguron ata dhe i qetson kur njerëzit janë të merrur. Dhe këta njerëz e përjetojnë 50 mijë vjetishin që përjetojnë njerëzit 50 mijë vjet gjatë e përjetojnë sikur të jetë një kohë e shkurtër në mëngjes dhe 100 ditë, kaq shkurtë përjetojnë gjithë ditën e gjykimit po shkak se Allah i më dhuroi i ruan ata nga smerës së dite sepse ata kanë punuar dhe janë përgatitur për të ndihuar ka treguar Buhari radiuallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush i, i largon një vështirësi një besimtar në dynja i largon Allahu atij një prej vështirësive të ditës së gjykimit kjo do të thotë që kush i largon besimtarëve 10 vështirësi i largon Allahu 10 vështirësi nga vështirësitë e gjykimit kush i largon 100 vështirësi largon Allahu 100 vështirësi nga vështirësitë e ditës së gjykimit Edhe kush më shumë, Allah e jebë më shumë. Edhe kush në të vërtet, a i puno vetën për vetën e ti, edhe njëri u mi dasho të ka Allahu, është a i që shmi dobishën për njërët. A i që shmi dobishën për njërët, është njëri u mi dasho të ka Allahu. Vërshdo për të hadithet të të, edhe kush e ja lehtë të sonë borgjë liutë, borgjin e ti, e ja lehtë tonë ati, Allah e madhuruarën e dy njadën e hëtë edhe ku shëmbullon një muslimani një të metë, i ambullon ati allohë të metë në dhënjadën ahiret. Dhe lopak. Në ditë kur të vendosës që amurin të rallëtarit, kur në dhirën gjunafet haptë të njerëzve, si tuës kërsh filani, i biri filani të një gjunafet e ti që ka bërtit, ti, ti njëzit, të shikojnë gjithë njerëzit, edhe tërpësitin e ti të shokinë gjithë për para të gjithë e kryetët. Në ditë nj jë ja ka mulluar një të metë, një besintarë i nduja. Edhe Allah i madhurë në ditë, jë mullon një të të metëa dhe nuk e ja shfaqë njërë të të të të metëa të bëra barta më atë që ka bëra i nduja, si shpërblim që aji e ka mulluar të metë atë vlejtëve të i nduja. Kurse sotë realitetion në shë kundët atë vlejtëve. Sotë realitetion të sot të të të kundetan, të kundetan, të të të të të të të të të të të të të të të të të Kush ndier të xijet vllajt të tij, ia ndier Allahu i majuar të xijet në dynjëna jetë. Dhe kush e gërmon të fshehtën në, ja në, në, në, në një personi, kur ti ndier atë palarat, ia gërmon atë Allahu i majuar të fshehtat tën dynjë dhe ia ndier palarat të tua dhe sikur ti jet në brëndinë e shtëpisë. Edhe sikur ti jet në brëndinë e shtëpisë të tij, ia ndier Allahu palat të tua. Ndërsa kush afsheh një tmet, mbyti e mbullon Allahu i majuar tmetën ditën e gjykimit edhe dynjë dhe pastej pothu mund Hadithit dhe Allahu i mëdhuruar e ndihmon robën e tij por derisa robi i tij ti është në ndihmësen e vëllezërve të tij dhe Allahu i mëdhuruar ndihmon robën e tij por derisa robi i tij është në ndihmësen e vëllezërve të tij gjithashtu për këtyre njerëzve të cilët janë të ruitur nga tmerra të mëre, saj dite është një person të cilin e ka treguar profeti sallallahu alaihi dhe sellem në hadithin që e transmeton i muslimi nga Abdullah ibn Amr pot Njerëzit e drejtë, elmokën si e thonë, të drejtë që ma drejti, tek Allahu janë në disa mimbere për i drejte, në të djafën e mëshiruësit, edhe të dy e duar të ti janë të djafëta, nuk temi se si. Dhe, së të tregon pas e për njështë nëse kushën e të të drejtë, atë të të tjilën si në bajnë drejtësi në gjykimin e tyre, ata të tjerë mbajnë drejtësi në gjykimin e tyre, nuk e bën padrejtë njerëzve, dhe ta dini që të gjithë ju jeni gjyqas. Në qëndrimin që mbajnë ndaj njëri-tjetrit, ju gjykohen bazat atyre gjërave që shikonin ose nuk i shikonin, ose dëgjoni, edhe çdo njeri prej nesh ka pjesë në këtë hadith. Ata të tjerë gjykojnë me drejtësi, domethënë mbajnë drejtinë në, në gjykimin e tyre, në familjet e tyre dhe në çdo gjë që kanë në përgjithësinë e tyre. Kjo tregon Çiftaka ligrat tek ndan të lartë kallahu subhanahu wa taala për shkak të drejtisë të tyre së si shalloi më dhurojë edhe në bazë të drejtisë së mngritur qiellëve tokë. Gjithashtu për personave të tillë do të, të ndërruhet nga mëra të ditë janë dëshmorët. Dëshmorët për të cilët Allahu më dhurojë ka përgatitur një gradë të veçantë, që s'ka përgatitur për çdokën tjetër. Po profeti sallallahu alaihi wasallam me hadithin që e transmeton El Miqdam Ibn Maadi Karim thot, Allahu i madhuruar ka përgatitur për dëshmorë ngjësh gjëra. Fot e para, atij i falën gjunafat me pikën e parë të gjakut që i del nga trupi i ti. tij. E dyta, ai e shikon vendin e tij në xhenet, domodin momenti që është duke vdekur, para se të vdes. Shikon vendin e tij në xhenet. E treta, e ruon Allahu i madhuruar prej dënimit të varrit në traditën tjetër thuhet që ruan lloj madhuar edhe për isprovën e varet. Ndërkohë që gjithë njerëzit do pyeten se do t'u thuhet kush është zoti jot, kush është profeti jot. Kush është shejë jote? Dëshmorët nuk do dë pyeten fare sepse gjakut i tij dëshmon për ta. E ka pyetur profetin sallallahu alaihi dhe selam dhe i ka thënë pse dëshmorët nuk pyeten varrin e tij? Ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe selam pse nuk shqetësohen domethënë varri i tij? Profeti sallallahu alaihi dhe selam Një afton, një afton dhët shkëllqimi i shpatave mbi kokën e ti si sëprokë për ta. Një afton dhët shkëllqimi i shpatave mbi kokën e ti si sëprokë për ta. Një afton që aji parnoj që të japë i shpiritën e ti të lirë me bujari për Allah subhanu <të> ta'ala. Kjo është një për i gjëve që ka përgazit Allah për ta, pas neku dhe katër ta, Allah i madhuruar eruan dëshmorin për i të meri dhe ta sa i diteh për disë gjukimit. E për e sta, i vendosë të loj madhruar në kokën e ti një kurorë. I vendosë të loj madhruar në kokën e ti një kurorë. Një gur i shmuar për i kësej kurore, vetëm një gur i shmuar për i kësej kurore, e shmoj mirë të gjithë dë njërë e në qka për në taj. Vetëm një gur i shmuar të kë kurorë. Dhe i e pa loj madhruar që të martohet me 72 furie, prej furieve të gjennetit dhe e bën atë shkaq që të ndërmjetoj për 70 veta prej familjes, prej fisit të ti, tij që kanë qenë besimtarë normisht. Kjo është një mirësi e veçante që ka përgatitur Allahu subhanuhu teala për këtë grup njerëz, gjithashtu. Një për njerëz që të tjerë janë të ruajtur nga mëmerësa e ditës, ata kanë shumë të, të, të bashkumuar vija që kanë bërë. Është ai person i cili e ruan vëlfën e tij brenda dhe nuk e shfaq atë. Kura i ka mund tita shfaqi edhe të nëzvatoj ato loj mlejfi që ka nga brënda. Kur dikur shtë shënë, kur dikur shtë ofendonë, kur dikur së më padritsi, besimtari vërdet të shaj i cili e ruan mlejfi nga brënda dhe nuk hakmerët. Nuk hakmerët. Për këta ka përgazitur alloj më dhe ruar një gradë të veçantë. Sotë përfejti sënë allori sëllën. Kushe mlejfi në ti për brenda duke qenë se i ka mund tita zvatoj e të E të re të loj madhëruar për pare gjithë kryesave të dhe gjukimit. I thotë alloj madhëruar, o oh, filan, në biri filan. Eja zidhë për pare gjithë kryesave. Eja edhe zidhë për pare të gjithë kryesave. Edhe i thotë zidhë pre cilëve uforijet të dëshirojështë marë shmepi. Gjithashtu një pre personave të cilët Janë të rrudhur për t'merrë ata ditë dhe kanë shpërblim të veçantë tek Allahu i Madhëzuar janë durimtarët. Thuhet te ditë ngjykimit thret një thirrje se thotë të, të ngrihen ata persona të cilët shpërblimin e tyre kanë tek Allahu i Madhëzuar. Ndërkohë që të gjithë njerëzit të thëruar të ngrihen ata persona të cilët shpërblimin e tyre kanë tek Allahu i Madhëzuar dhe ngrihen durimtarët. Që salloni i Madhëzuar do bëj për tyre. Ngrihen durimtarët dhe e shofim njërë dhe shpëblimin e madhë që ka dhe në loë për ta në ditë shpëblim të paparë, të pakufishëm, sepse Allah i madhuru ka përgatitur për ta një shpëblim madhështorë, inë në ma ju e fëstëso, biru në e gjëronë në grejë i hisapë, durimi, Allah i madhuruar, dot, Allah i madhuruar ka përgatitur dhe ja shpëblenë durimit në dhe njërë për durimin e ti pa më gërië kur të shikon njërë të shpëmrimi në masjit dhe gëndurim tarët dërën të rronin, si kur të këtë eshin gjynja, edhe të ju priteshën nishi tyre me gërshar, topat, topat të bëshën nishi, vetën që të rinjën këtë ojnë mirësijet madhe që ujekë Allah subhanu wa ala, durim ah, të alat durim tarëve. Durimi, ahtë shfarës durimi, në sëndohën në madhurë në dhurë e të. Gjithashtu i për personave që i ruan Allahu i madhruar nga këto era të, të ditës dhe kanë shuvlimin e ditën e muezzinit, ata të cilët e thresin ezanin për hir të Allahut i madhruar. Ata të cilët e thresin ezanin në kohën e vet, sepse muezzinit janë besnikë dhe u është bësuar thirrja e vërtetë për të argën namaz. Dhe kur ata e thresin në kohën e vet, jo para kohës së vet, atëherë Allahu i madhun ka përgatitur për mës, ta një shuvlim të madh. Dhe ky shuvlim është që ata jan më të gjatë se njerëz të tjerë, keni parë shumë kollabolligmas ku njerëzit janë të zhytur, janë të zhytur tek frymë njëri-tjetrit dhe janë më të gjatë se të tjerë dhe nuk kanë tmerr e të çka të tjerës. Po profeti sallallahu alaihi dhe selem, njerëzit ka që kanë një qafë më të gjatë në ditën e gjykimit janë mu'ezzinë. Ata aktivitet trisë njerëz në shpotim. Këta janë disa njerëz, të cilët Allahu i madhëruar i ka veçuar në ditë. Dhe çdo kush që bën një vepër të mirë Ai ka përtajetur shpërblimin e saj edhe mirësinë e saj në ditë. Dhe kush bën një vepër të keqe, ai ka përtajetur sherrin e saj në ditë. Përmai jamel min qali dhara t-khayriira, wam in ya'mal min qali dhara sharrira. Kush e bën një vepër të mirë, sa i fërmi ai ka përtajtur shpërblimin e saj, ndër kursh bën një vepër të keqe, sa i fërmi ai ka përtajtur dëmin e saj. Q'sallallahu ma dhurrua te ruajë nga të keqja. Alhamdulillah, sallatu wassalamu ala rasulillahi ala alihi wa sahbihi ajma'in dhe zëndëruar, o i dhjem fundi dhe muajt Ramazanët, dhe ne nuk edhim që si është gjende jonë këpallahu së më hanën të ala. Nuk edhim a jemi prej atyre që dë nëthuhet, a gjërimi o dhëshë përnuar, dhe pun të tuaj e më përnuar, dhe gjënave të tuaj e më falur, apo dhe jemi prej atyre personëve të cilët do të përplasë dhe gjërimi pasë të të të tjurë, të të të të të të të të të të të t nuk e keni kryer ç'është si duhet nuk keni ke larguar nga haramat nuk e keni kryer detyrat e Allahut subhanetuela a doim për të parë apo për dytëve kjo është pyetja që duhet bëjë çdo njeri prej nesh edhe selefët i luteshin Allahun madhëruar 6 muaj para Ramadanit çka mund të ponte mbritin e Ramadanit edhe 6 muaj para Ramadanit i luteshin Allahun që të parnohën ata dhe mirë për atë që mendon pastaj ka mbaruar Ramazani sa i ka kryer çdo gjë dhe është edhe e ka për të suorës dhe gjë, edhe e i shtidimtar, se përsa ish i marshturur vëtën e ti, edhe mirë për atë të që mendonë se ish i shkatruar, edhe mirë për atë të që ka humur shpresën të këmëshirë Allahut, mesimtarë i vërte të gjithëtojme në mësër djove. Dhe, qërstja që gjithëmonë rrifët në fillimin dhe në fundin e Ramazanës blezër është, qërstja e fillimin dhe në gjullis të muajtë se si dhe jetët. Edhe un desha shkurtimisht u tregoj, u rikujtoj për atë që kam thën para se filloj muajin Ramazanit, që ta kemi parasysh. Qond të heq barrën time mbi supën e mia që mos më fotë Allahu dhe për vetën e tijë, të gjykojëse se të ketë transmetuar. Pastaj çdo kush që zgjidh për veten e tij çfarë të dëshirojë, sepse çdo kush diaplogori për veten e tij. Profeti Sallallahu Alejhi Selam ka thënë në hadithin e saktë al-Jironi kur ta shikoni atë, edhe çeni kur ta shikoni, dhe nëse nuk e shikoni këtë gjithë muajin 30 ditë. Ky është parimi i Islamit të cine kem shqeguar një hytëve të veçant, edhe vitën e kaluar kem shqeguar, edhe ka është tjeshtë vetëm rikujtim, për të civen ka rënda kërë të meti islam, që mu e armazan njivet, ose me shikimin e hëndës, ose me plasime 30 ditve. Mënyrë tjetër nuk ka, kush pretendon mënyrë tjetër, a i ka dal nga rrugë e muslimanëve. A i quat bidatë qi, a i quat i humbur, ka humbur rrugë, ka devjuar nga urdhëresa profetike në tinë profeti sallallahu aleyhi dhe selam ka thënë ne jemi një ummet që nuk llogaritin nuk hesin me llogaritje ka thënë mua është kshu kshu kshu domethënë 29 ose kështu kshu kshu 30 apo më gjithasë por do t'i treguar njerëzve që fillimi i punjave do të janë në formë të thjeshtë kjo është e para kështu që besimtarët vërtet nuk i takon të hesin me kalendarë Sepse kalendari e përcakton mbarimin e muajit Ramazanit jo në bazë të shikimit të hënës ose të pëdtimit të 30 ditëve nëse nuk shikohet hëna, domethënë përcakton me bazën e llogjikës astronomike që në fillimin e vitit tonë. Dhe kjo nuk lejohet për islamës. Kjo vallë pas nuk lejohet sepse sepse kjo vjen kundërshtim me hadithet profetike. E dyta, kjo është gënjeshtër. Sepse Ramazani mund të jetë me 30 ditë, kurse kalendari thotë ai me 29. Niko që përveç të thënë me kalidh uin Ramazan me shikimin e hënës të kalidh me kalendar. Prandaj nuk i lejohet besentarë këtu të, të, të kalendar. Kështu që kalendari ka caktuar që Ramazani është 29 ditre, ditë dhe ka caktuar që ditën e 30 që, që vihet ma në 30 gusht basham. Po kjo domethënë është ç'është gajbi, këtë ditë e di vetëm Allahu më thua. Ka mundsi ç'a ditët basham? Ka mundsi mund mundiet. Kjo varg me shikimin e hënës. Shikon nga 29 gusht do shikon në darkë hëna u duk hëna në të basham, nuk u duk hëna në të basham. Atëshë më vën. Për zakusë çel në ditë ditën e të ljet, ai ka lënë një ditë Ramazani pa agjëruar, edhe tek Allahu do pyetet për atë ditë. Dhe çështja e dytë është që ka lidhje me këtë pikë. Si Historikisht, këtu në Shqipëri, njerëzit kanë nësuar kanë nësuar një lloj çorbe në çetin Ramazani, dikush heshte me vendin e vet, dikush heshte me Arabin në e Saudit, e dikush heshte me një vend tjetër. Dhe unë kam shigju këtë çështje në vitet dhe kam thënë që në këtë çështje ka dy mendime dietarësh. Mendimi i parë, është që muslimanët do hetin me vendin e vet, dhe kanë përshënditim me vende të gjellma ndërtimore astronomike, por dalin në çdo vend vet shikojnë hënën, e kanë hënën ajo, nuk e kanë hënën, pa ose po e kanë hënën çelin ose ajoin sipas nëse shëllimi të mbarim, edhe duke shikuar hënën ose duke përdorur muajin, bëjnë një të njëjtën gjë gjithashtu, nëse shëllimi ajoin nëse shpunin domethënë në në të kundërtën. Ky është mendimi i parë i cili thotë çdo vend ka shikimin e vet hanës. Po them mendimi i dytë është që po pa në një vend të botës atyre kë mëfton domethënë më edhe kanë bërë detyrë gjithë muslimanët ta gjojnë. Fakti që ky mendimi i dytë nuk ka qenë në një orë të telefonit. Mendimi i dytë nuk ka qenë në një orë të telefonit. As nuk është transmeton hadithin e saktë. Përkundër din hadithin e saktë që transmeton Kurajbi ibn Abbas radhiyallahu anhu Tregohet te Kurrebi shkojnë në Sham, te Muawi do gjallon para mëdhani dhe kapi Ramazani në Madhanin Sham. Domethënë në Damaskos. Pas, dhe pastaj kthyr për fazën në Ramadan Medine. Te Kim na bab. Dhe pyetim na bab se i thot Kurrebi a kanë te Muawi? Thotë pam natën e xhulla. Natë edhe por ju kur e pa, thotim na bab se pam natën në shtun. Po dhe ne do agjerojmë derisa ta shikojmë hënën ose që, ose domethënë ta presim muajin. Edhe i thot Kurrebi a nuk të mjafton shikimi Muawi? Te Muawi ishte Khalisja, ishte princip i bekimtarve i Zaid ibn Abdi jo shtu nuk ka urdhëruar profetin sallallahu alaihi wasallam jo po nuk mjafton shikimi muawieh sot shtu nuk ka urdhëruar profet them domethënë që çdo kusht si të do të ecim me shikimin e vet përse ishin dy qytete të një shteti vetëm domethënë Medina edhe Shami i përqendrimet kalifet i Islam i pari i shtetit musliman, të muslimanëve se besimtarë ishin sahabë të një devotshëm për të cilin ka lavdëruar profeti them e megjithë ibn Abdi jo ashtu unë ka urdhëruar profilin të falëmësh çdo vend ka shikimin e vet. Kështu që ky është mendimi i saktë. Me të gjithë tanë deri vjet kimë eceu me mendimin tjetër, jo sepse unë kam besuar mendim, por sepse të gjithë njerëzit kanë eceu me mendimin e dyt. Edhe ky mendim i dy ka qenë i konsideruarshëm ndëdietar dhe, dhe ngelët i konsideruarshëm ndëdietar dhe, dhe i respektuar që në të shikohet në një vend mirëpo për gjithë. Edhe pse komo nuk është mendimi i saktë. Por përdeshash mendim që bazohet në argumente dhe ka disa lloj argumentesh të përgjithshme, edhe pse nuk janë të qarta edhe di taq nga çudi që çështë ishte hati nuk kam dashur që të bëj problematika në lidhje me çështë ishte hati. Pse ne kemi thënë por mirë po çvet Hoxhallaja kanë ndalën e ka vënë haptas ditë që ata do hesin me llogaritë ekonomike në kalendar në lutun të dimë fare as për mendimin e parë as për të dytin por do hesin me mendimin e bidatit. Edhe për këtë arsye un kam thënë për det se edhe në bidatin un nuk jam dorëkor me bidatin. Edhe unë mi pastë të kaloj më dhur dhe poa transmetoj. Edhe të transferosh çdo njëri për jush ka përgjegjësinë vetë tek ata që ka pranti. Edhe ditë në gjykim nuk bëj përgjegjësi përpara Allahut nëse diqush e çel, për edhe ju nuk e keni të drejtën duke e ditë duke e parë se ai është amodhan, nëse ai është amodhan. Hu ata më thën lëm bi çaf apo të hu çdo njeri bë çat doj për veten e tij. Edhe për ata që ka pranti. Përdesor xhallahu cilëni mendim të tret, dhe shfaqim hap të zi. Dhe than me patursi më të madhe që ne do ecim me kalendar, duke ditur duhet të jem i sigurt që ky është kundërtimi i hadithit për vëndën tonë, dhe kjo është bidat e fe, edhe pse e ka kundërtuar gjithumeti i thonë, e ka treguar më mbi 10 dietar, atë u them mendimi i sakt është ai që ka treguar, shtrguar hadithin e Kurajbin ibn Abadi që çdo vën ka shikimin e vet. Kjo që, që ne me lein Allah do dalim ndër niste në da darkë për shikuar hënën. Po e pam hënën, netër është bëram. Po nuk e pam hënën, netër nuk është bëram. Nuk është problem, ne shikojmë, ne mund të dalë do të thënë çdo vend, çdo vend shikojnë në vend të tre vota, në të tona, në ton. nëse shikojnë hënën, ne e pranojmë shikimin e tyre. Nuk është kusht të shikojun as dikush dikush tjetër pranë nesh, që janë funxhioni, mund të shikojë diçush tjetër që ndodhet në vendin tonë, por qyse të shikojnë hënën, ne e pranojmë dëshminë e tij dhe në bazë të dëshmënies së tij mund ta çelim. Por nëse nuk shikojnë hënën, nëse ne në nuk e shohim hënën, atëherë ne nuk kemi punë fare me shikimin e hënës në përvend të tëra sepse çdo vend ka shikimin e vet. Dhe logjikisht nuk funksionojnë ndryshe. Mendo pak se kur moste ekziston rast celular, asmete moderne me rastun një tishmë thjeshtin e tyre që kanë qenë 100 kohë, faleminderit para 100 vjetash. Si do merrte vesh nga arabit do vitë që merret bëram në Shqipëri, si do merrte vesh. Nuk është çast për të vesh. Si doon, ky mendim, mjafto mjafto që e kupton shkë mendimin është i gabuar, edhe pse do të shihet respektuar si mendim. Që ky mendim në të vërtetë ka dalë tash i shëkuin e popullit. Kurse dikur e kam pas diskutuar dietar, por në formë teorike, sër apo në praktikë askush nuk, nuk e ka zbatuar dot. S'e nuk u zbaton dot. Domethënë në nëse shikohet për shumë në Bagdad, atka mund të lajmurojnë në Spanjë, drejt Spanjë që është distanca Andaluzi, tu ndemron të bënda natës, domethënë që ne kemi parë në Bagdad ose kemi parë në Spanjë për një gjornë, me Agjornë Bagdad, ose çelenin? Ka shans. Këçi, hyllë mendimin, vërtet ka gjithu zbatuar ndonjë tani, edhe po u them. Ajo fe, ajo çertë që nuk ka qenë fe për 13 çej punë nuk mund të të fes çejun çejun e 14 të hijit. Ajo fe që nuk ka qenë fe dikur, në këtë profilson nuk mund të të fes, kjo nuk është kjo sakta. Dhe njerëzit në përgjithësi këtu në Shqipëri kanë ecuru që po e gjorin Saudi-in në dëgjim, po çejin Saudi-in në të çelin. Dhe kjo është gabim patisht. Dhe për këtë gabim përgjithësinë mbajnë Hoxhavarës. Sepse ata kanë mbyllur njerëz në po telefon, dhe nuk ka asnjë argument të tar, nuk ka asnjë argument të tar që thotë që njerëzit do ta gjojnë me argjë Saudi-të. Por kundër se mendimi i dytë që flet, për çilin e bërafasim, thot, po pa në një vend i sam kudo qoft, domethënë do të shikojmë kim, por shohë nuk shikohet arbitru. Ço do bëjmë? Sipas mendimit të dytë, nëse shikohet në kim dhe nuk shikohet nga arbitru dite, ne kemi detyrta të agjerojmë. Ndërsa ai që bën njëri zot është popan arbitrodite, a gjoj, po sepse po, nuk nuk e gjojmë. Ndërsa vetë arbitru dite nuk hetë me këtë mendim, unë kam thënë vetë në arbitru dite në vitin e 2 kam thënë në shkollë. Këm qenë këm qenë dyt, Ramazani, u jam që, po që në universitet. Kam qenë në vitin e dytë, edhe kujtohet ulë Ramazanit, ose po priste fillimin e Ramazanit. U paha në Jordanin, në Jordanin që është kupim arbisodi dhe në disa shkete të tjera, kusht në arbisodi nuk po paha. Edhe arbia sot ditën nuk e filloi agjërimin, madje më kujtohet kemi qenë klas, disa shokë filluon ta gjojin sepse ta gjonin në Jordania, kusht se unë vetë nuk fillova. Edhe shumë të nuk filluam agjërimin, duke e etur që çdo vend tashikimin e vethan. Shui që ç'i qoftë ai mendimi, që çdo bashkimin e vetë dhe vetë arbizotide domodin e ka edhe mendimin e tjetër domoi që po pani vënë blem për dhe vënd, të gjitha vëndë vetë vetë arbizotide nuk e ka. Shui që ç'i ne fesemi lloj mendimi i cili në të vërtetë kusht përhapur është përhapur domodin në formë spontane, por jo se në të vërtet ka vërtetësi nga anë argumentimi. Prandaj e vërteta dhe e drejta është që ne duhet t'i lëmë hënën vetë, edhe do të dami disa njerëz për, për të për atyre, të hequr përgjithsinë tjetër, dhe do ta kundëllojmë hënën. Po doli Hana, elhamdulilah. Nuk doli Hana, është amzum. Pavore, pasi dikush na kundëston. Kundëstoni kalendarin apo kalendarin apo xholla apo xhumaret, çifte kemi qert, çdo kush det llogaritave vetë për lëk, pra Allah subhanallahu teala. Që është kështu që desha të theroj edhe nuk desha të zgjërt më hyr pas të urës, kjo është e e hivër, e kjo shumë e ndritshme, sepse në ditën e vijm ne presim për fundimin e mu a ramazanit dhe çdo njeri për nesër do pra për të përgatitet për vpraqërimin e tij. Çfarë do bëjmë ne ta? A do ta prëcitish si ashtë urdhuar Allahu? apo do bëjt qefin atyre dhe të, të bëj qefin ato janë njerëz që sino duan të bëjnë qefin çaqirave po them të llogjëse sepse nuk e ndalon komuniteti musliman që ta ndryshojë kalendarin vetëm pse vetëm se zumi pushtivi i shtetit as di tjetër sepse kam oti shumë bukur si ç'bëhet në çdo vend arab ti thot shtetit ne kemi dy mundi o të martën o të morkun zhbram para mund të që, mund të çalimit pa lidhur me ligjet po të, të mos ndani që sigurisht kurrë ditë festave nga ana zyrtare deri sa të pacëroj si ç'bën ti vëllata arabë në përveç gjithë tjerëve, po kërkon shteti që në fund të vitit, që ne vendosim, do të vendosim mos i prishim shtetin. Kurse fesa më kërkon të prishë shtetin, pse për rregull dhe fesë. Kjo gjë, e rëndësishme është mos i prishim shtetin. Kjo është përgjegjësia. Edhe ne pastaj, Hoxha Allah, kur mboqënim mos të marr, edhe mos të bëhet dalë para me zonë, dal me kusht kuçi gjithë ne. Narod shu mogla ta. Kjo që ka thënë Isa më, atë u them, të gjithë ato që kanë studiuar vendet në vend të Arabëve, po të në, në tradicionojëni. Të gjithë atyre që kanë të gjohë në bënda të arabe dhe kanë mësuar në shkollë, që fillime dhe mbarime Ramazan një dhe në nëndëm që kemi të hanës, ote me meplësimin e muajt, dhe dem pija një langur në të emptime që kemi marë. Sepse ju për i shkeli me kamë të emptime që kemi marë atyje për i shkeni sotë. Ma di ato fedva që i kemi mësu aty që i kemi zonë dhe e vjetë, ju jenë dy kërë shkel vetë sotë me kamë atyre. Për ndaj O Zoti na mbrojë nga çdo fitnë, nga çdo e keq që mbaruajmë në sunetin e Profetit, faleminderit Bekim. O Zoti shpëngj gjithë fizikament.